בלי בובותם! היי, אני כל כך אוהב לבנות בובות. אך, לא רק היה לי בן אמיתי. אם רק אחת הבובות הייתה יכולה לדבר אליי. <laughs> אבל מה אני משתעשע. ליטעות בובות יקרות שלי. נתראה מחר בבוקר. הוא הלך? כן, הוא הלך. קומו, קומו בובות, קומו, קומו. קומי מוכרת גפורים! שלום! שלום! שלום! קום! קום שפן קטן! שלום! בוקר של... טוב! בוקר טוב! בוקר שלום, טוב! בוקר בוקר טוב! קום, קום! קום! קשת ענן! קום! קשת ענן! כמה בובות יקרות, הגיע הלילה, מה נעשה הלילה? תמיד אנחנו משתוללים, אבל אף פעם לא עושים מסיבה אמיתית עם כולם, רק עם בובות שבחנות של ג'פטו, וזה מתחיל לשעמם. בואו נתקשר לחנויות אחרות ונזמין אורחים למסיבה. כן, כן, כן, כן, כן, כן, תביאו את הפייזהב. הנה אופנת רבקה. אופנת רבקה? כן. עם מי אני מדבר? עם הסוודר. יופי, יש מסיבה בחנות של ג'פטו. מסיבה, יופי. נקרא לכולם. בסדר. מי מתקשר? למי להתקשר? לצבעי דמבור הם בטח כבר הלו? הלו? מי זה מדבר? עם אברק פיליפס. יש שם מפתח שוודי. מה? מפתח שוודי נמצא. כן, שנייה. שוודי? שוודי, בואו, בואו, שוודי. הלו, הלו, שוודי, מדבר סוודר מאופנת רבקה יש מסיבה אצל ג'פטו, אתם באים? למה לא, למה לא? שנייה, יש לי ממתינה הלו, שוודי, מדבר תפוז מהדוכן מיצים יש בשבת יום הולדת לתות ואנחנו עושים מסיבת יום הולדת לתות תבואו, יהיה פיצוץ, שתייה חופשית, צ'קים חינם שנייה רגע הלו, סוודר כן אומרים שיש מסיבה גם במיצים הטבעיים אין להם, די-ג'יי, תבוא אלינו, תגיע בלבוש הולם, מה אתה לובס, סוודר? אתה צוחק עלי? לא, ביי. נו, אז אתה בא? נראה. ביי. למי התקשר? אולי לחנות אביזרי מי? קש. הלו, מי שזה לא יהיה, הבעל הבית עדיין כאן, אני לא יכול לדבר. שיט, הוא ראה אותי. מה זה, מה זה, מה זה? מי ישיר את הטלפון בטוח? שאלתם, קודם אותך, מותק? אני לא עם פליירים. אבל אני לא פלייר, אני קאטר. פלייר, קאטר, כולכם אותו דבר. תן לי להיכנס למסיבה כבר! אין כניסה לקטנים כמוך. אז תקרא למפתח שווה די, הוא יכניס אותי. תגיד לו שמבריג פיליפ בחוץ רוצה להיכנס. תראה את המנהגה. אין כניסה, מידה עד ל-18 שקל, אני אומר לך. אבל אין דגל! אוקיי, חבר'ה מהחנות ממתקים במשקל הגיעו! אפשר אני לא מוטליק, אני בצורת קולה! אהה! מי הזמין את המופרעים מהחנות מוצרי מיס? יש מישהו בדלת! ששש! ג'פטו חזר! תסתדרו מהר יפה במדברים! איפה להסתדר? זו לא החנות שלנו. מה זה? ג'פטו נכנס! מהר מהר מבחנים! לא חשוב! פירות למעלה! פליירים בצד! אין לי מקום! אין לי מקום! ששש! שקט! שקט הבא! הסתדרו, היא מגיעה! מגיעה! איך היה חסר את בובה. אוי, ג'פטו. בואי, בואי איתי, בואי איתי. אוי, ג'פטו, סוף סוף אתה לוקח אותי לבד לחנות שלך. אני כל כך אוהב את האווירה של חנות בובו כן, כן, אווירה, כן. תתכונני להוריד את החולצה, כי חרב אצלי. אוי, ג'פטו, לא ידעתי שאתה כזה. מה, לא מגיע לי לחיות. את יודעת איך זה שבונים בובות כל היום. אבל... מה זה על המדפים? פורות. לא! פליירים, תפוזים, חולצות, נרות! מה את מדברת? מה זה? חנות של משוגע? אקווריומים, חבלים, אביזרי ימין, סוטה, מטורף! די לצד! אבל רגע, רגע, אני נשמע לך שזה היה בסדר כשיצאת. אוף, איך זה קרה? טוב, כנראה ששוב זה רק אני ואתה בדוקר. איזה עץ, איזה עץ, אורן.